Fredagsfrallan med Jan Hornbom. Presenteras av Audiovideo i Tranos. Fredagsfrallan med Jan Hornbom. God morgon. Önskar HITS FM. Hits FM. Oh, god morgon, god morgon. Fredag den 2 februari. Och det är världens snöväder ute. Om du har tänkt att ge ut med bilen idag så fundera på om du kanske ska göra det någon annan dag. Eh, gillar och skotta kommer att ha fyllt upp hela förmiddagen. Vi, har, eh, vi drar igång faktiskt någonting nytt i fredags förallan under ett antal eh, program här under året så tänkte vi faktiskt ta reda på vad som kommer hända i Tranos under nästa år. För det är nämligen så 2019 så fyller Tranos hundra år som stad, och det är klart. En, ett ställe som Tranos kommer inte. Eh, ta missa det tillfället till att fira. Så vi, vi kommer under ett antal program under året här, till och från, att ha gäster i studion som kommer prata lite om firandet och lite om Tranos och sådär. Och det är klart att vi börjar med det absolut bästa idag, men jag ber att få återkomma till det. Varmt välkomna till Fredagsfrallan. Nu kör vi. Jag God morgon. Önskar HITS FM. Ja, det där kan ni ju fundera på vad det var för någonting. Det var filmmusik så mycket kan jag säga. Så fundera lite på vad det där kan ha varit för film om ni har sett filmen. Jag ber om ursäkt för det börjar ju väldigt svagt. Det kan vara så att ni precis höjde radioapparaterna för att höra lite bättre och då drog det igång på fullt allvar. Hörni, vi ska prata Tranos i, i, idag i fulla timmen. Men jag tänkte först innan vi gör det så tänkte jag bara liksom, ja, be att få framföra men beklocka igen, så ska jag säga. Eh, Ingvar Kamprad gick, gick ur tiden här eh, i veckan. Och jag, blir, jag måste säga att jag blir faktiskt ganska illa illamående hur, hur, eh, vad man läser om, om, hur man uttrycker sig runt Ingvar Kamprad i, i sociala medier och även på andra ställen. Och så här. Jag, träff, jag har förmånen att träffat Ingvar två gånger och det, är en fan, det var en fantastisk människa. Eh, och och det, man är en fantastisk människa och man med två bara händer lyckas bygga upp en, en verksamhet som, som idag har över 200 000 anställda runt om i ett antal eh, länder i världen. Eh, och, och jag tycker liksom att man måste visa lite respekt. Sen kan man ta en diskussion om, om saken. Men, men eh, ah, jag tyckte det var direkt osmakligt. Om vi fortsätter på det här med osmakligt så tycker jag det är osmakligt hur Dan Eliasson hanteras i media och i sociala medier nu också. Alltså han är ju skott för allting och, och, och, och det, det är honom oförtjänt. Man, man är inte sådär. Man, vi ska inte vara sådär mot varandra. Vi kommer, inte, vi kommer bara må jättedåligt i, i slutändan. Jättedumt, jättedumt tyckte jag. Eh, däremot så tänkte jag, nu måste jag få någon snygg övergång sådär tänkte jag. Och då tänkte jag, nu ska vi prata om Tranås. Och då hittade jag här eh, en låt med Sveriges kultband som heter Småland från albumet På kroken. Är inte det en jättebra övergång så tror jag. Snart ska du få träffa dagens gäst. Men först Sveriges kultband med Småland. Småland är häftigt på natten, småland är häftigt på dagen. Småland är fyllt av vatten, småland är fyllt av grann, Småland är härliga kvinnor, småland är riktiga män. Och dom som någon gång besökt oss, dom kommer tillbaks igen Vissa vill åka till Mallis, vissa vill kolla Paris Nu är jag efter här dagen, bilen till Hamburg och handlar för billigt pris Andra de flyger till Bangkok och heter en massa ris. Själv blir jag kvar här i Småland Som är bäst på alla vis En del vill bo upp på landet Vissa de trivs i stad Några älskar väl havet Andra vill gå i en skog Som ligger ströva på ängar Och någon blir full på en krog Själv tar jag hunden i koppel Och går en sväng i en skog Småland är häftigt på natten Småland är häftig på dagen Småland är fyllt av vatten Småland är fyllt ut av grav, Småland är härliga kvinnor Småland är riktiga män Och de som någon gång besökt oss De kommer tillbaks igen Fotbollet ser vi i Kalmar Och håller på vi förstås Kött på tätet till middag Och tar oss en jäkel ibland Glaset är blåst ut i kruset Och snuset ska vara i skruv Och om ni har fattat galoppen Ja, då blir ett ljud. IKEA har erödrat världen Och pumpar på Lindos är bäst Pippi och Emel för barnen Och Moberg har ni väl läst Många de tror på en himmel Andra de ber till Allah Själv blir jag kvar här i Småland I alla mina dagar. Småland är häftigt på natten Småland är häftigt på dagen Småland är fyllt av vatten Småland är fyllt av gran Småland är härliga kvinnor Småland är riktiga män Och de som någon gång besökt oss De kommer tillbaks igen God som någon gång oss, de igen. Fredagsfrallan <skratt> Så det var väl rätt fint v varmt välkommen stort välkommen Per Uls på gäst i Fredagsfrallan idag. Hej Perberg. Hej. Hej hej. Du var va kul att se dig. Det var att Ja, ja? Det är, jag har varit här förut, men det är nog ja. ett par år sedan. Ja, det är det nog. Ja. Du, nu måste vi först och förstås ja, Per på sig, alla Den, är, Han har ju funnits i alla tider. Eh, alltså, men ska vi ska vi försöka... Vem, om jag, alltså, hur skulle du beskriva dig själv? Eh, ja, det är ju en fråga som inte är så lätt att svara på. Men eh, jag börjar ju närma mig nu 70, mm. som jag fyller faktiskt i år. Ja, du är fisk, va? Eh, och är fisk... Mm. Eh, Sen är jag ju, har jag ju då rötterna här i Säby socken, sen eh, några generationer tillbaka och sen är det Lindrås, eh, men även eh, socknarna här kring Könsholmen har jag ju förfäder i. Mm. Eh, så att eh, allt det där sammantaget har gjort att man har en viss känsla för bygden, och det har gjort också att jag engagerar mig tidigt i lokalpolitiken mm. vid sidan av min eh, företagsgärning. Eh, som var inom bygghandel det är familjeföretaget och senare också snikeri- och inredningsbranschen. Ja just det. Ja. Och en musiker? Jag eller? har ju alltid spelat och sjungit och varit med i körer och för närvarande. Jag är sedan ett tjugotal år tillbaka med i Tranås musikkår. Ja och då, då, då pruttar du lur eller vad heter det? Ja, just det. Jag spelar tuba. Tuba, det är liksom... Ja, är... ja. jag börjar med klarinett faktiskt. Ja. Men eh, sen visade det sig att tuba var mitt instrument. Det är, rätt, det är ju ganska speciellt, eller det inte det? Ja, det är rätt behagligt att ligga där i bakgrunden och ange <laughs> takten. Ja, ja. ja, det är nog så viktigt. Eller ja, hur? visst. Ja, ja, men så är det ju. Ja. Och sen, sen, sen, sen 2000... 2010, kommunfullmäktigasordförande, eller 2014, 2010 va? Eh, 2010 gick ja, jag på, ja. Ja, just det. Titta du på se lite. Ja. ja. Och, det, och det betyder ju, det är ju den närmaste en det det borgmästare vi har, eller, eller, eller? Ja, det var ett beslut någon gång på 90-talet att man tog det beslutet att man skulle kalla den personen borgmästare i internationella sammanhang. Ja, just det, ja. Annars är väl bågmöstiten är väl egentligen eh, ligger väl närmare någonting mellan kommunchef och kommunalråd Ja, precis. Men, men du leder ju, du är filmstjärna nu då har jag förstått. Eh, ja, alltså, just för, för fullmäktige sammanträden som är. En måndag, är det första måndagen i eller? ja. Nej, ja, det kan vara olika ja, måndagar. men en en kväll, en gång i månaden åtminstone brukar det vara va? Jo, så ja. då sitter man ju i kameran. Ja, precis, för då kan man, man kan följa både på radion och, och i efterhand tror jag man kan titta på TV numera. Ja, man kan alltså, titta så, så. direkt. Alltså också. det kan man göra också. Ja, jag ja, Det är ju perfekt. Och där kan man snabbspola så man kan liksom Spola fram till just det, ja, inte direkt då, men i efterhand kan man titta på om det är speciellt ärende man vill lyssna på. Hur, hur... Ja, precis. Ja, det, det är ja. lätt att gå in på kommunens hemsida och klicka sig fram till Sminkar det? Sminkar du det där då liksom, innan sändningen? Nej, vi har inte börjat med det. Nej. För att vi kör inte med sådana extrema närbilder att ja, det... det behövs. <laughs> det, är ju, det är ju rätt skönt, det, för Bengt Karlsson är väl med fortfarande? <laughs> ja, visst. Det... Ja, det, var, ah. det är många som omedvetet hamnar i kameran ändå kan man konstatera ja. När man tittar på en hel sändning Ja, för jag vet att det, där, det tog lite tid Det fanns väl lite, ett litet motstånd från, från vissa delar sådär, att man, Nej, men, ah, jag kan ah, inte så säga så. att Nej. det fanns något direkt Nej. motstånd Nej. Utan alla tyckte det skulle bli spännande att kunna vara i tv Men, men sen är du också är du ordförande också i eh, demokrati? Ja just det. det, är en särskild beredning under ja, fullmäktige vad, vad är det då? Ja det hanterar vi ju just demokratifrågor och ja. vi får till oss då motioner och ärenden som handlar om eh, demokrati mm. och eh, även vi behandlar ju även eh, organisationsfrågor den politiska organisationen och eh, om det ska vara några förändringar inför nästa mandatperiod till exempel Ja just det och arvordetsfrågorna beredde vi ju också okay. i den kommittén. Ja, och innan du blev ordförande i fullmäktige så var du ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Ja, det stämmer det. Är. Eller hur? Så, att där, där, där, så vi ja. liksom landade. Det, det finns ett genuint kulturintresse. Ja, det verkar, det verkar, hur kommer det sig då? Jo, är det, det liksom, gör det ju, helt klart. Är det liksom sedan uppväxten eller har det alltid funnits liksom eller... Det har väl alltid funnits där. Jag har alltid varit intresserad av den eh, Trons historia. Ja. Och eh, från tidig ålder har man ju studerat eh, Kogens böcker för att lära sig mer ah. om hembygden. Fantastiska böcker, måste man ju tillstå. Ja, ha? det var ju ett enormt arbete som Total. han eh, la ner där, ju. Jag lundar min telefon, för jag tyckte det är någon, den som brommar. Du, ehm... Jag tänkte så här, alltså nu, vi kan ju prata om dig hur länge som helst Per och det, det kommer vi göra på något sätt ändå va? Men vi ska prata om jubileumsåret för det är ju faktiskt så att nästa år så fyller Tranås stad 100 år. Ja det är ja. ju staden som fyller 100 år men vi vill ju också engagera hela kommunen naturligtvis ja. i det här firandet. Ja. Ja, självklart. Ja. Och då tänkte jag, vad, vad kan mer beskriva de här trakterna än Taubes mark Vi tar den som övergång, sen ska vi prata jubileum. Stanna kvar, ni lyssnar på Fredagsfralland. den marken eller himla jorden om du vill Jorden vi ärden och Lunden den gröna Vildrosor och blåsippor och lindlomor och kamomill Låt dem få leva, de är ljus och sköna Låt barnen dansa som englar kring lönn och all Lägga tid mellan blommande grenar. Låt fåglar leva och sjunga för oss sin salm. Låt fiskar simma kring brückor och stenar. Sluta att utrota skogarnas alla djur. Låt örnen flyga.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 och blåsippor och lindblommor och kamomill Låt dem få leva, de är ju och sköna Att utrotas skogarnas alla djur Låt örnen flyga, låt rådjuren löpa Låt sista elven som brusar i vår natur Drusa allt mellan fjällar och gran och fur Kalla den marken eller himla jorden om du vill vi ärvde på Lunden den gröna, vildrosor och blåsippor och lindblommor och kamomill Låt dem följa, de är ju så vana. Halland med Jan Holborn. God morgon. Önskar Hits FM. <hills> Hits FM. Du lyssnar på Fredags för alla morgontid i Radio Talkshow här på Hits Som Zonen byggd med mig Jan holm och gäst i, i studion idag är Per Ulfspåen, känd en och vi kommer prata vi ska prata jubileumsåret för nästa år så Fyller trådnos hundra år som, som stad och det ska vi följa i ett antal program under, under året här och ta reda på lite Va? vad, vad man, hur man förbereder sig och vad som kommer hända under jubileumsåret. Du per Engla mark av av Ebertåb här framför av Sven Bertil Tåb. det är det är svenskt då. Ja det är stort. Spelar du den själv? Eh, det har väl hänt att jag har ja. försökt ge mig på den ja. också. För du tror du bara lite emellanåt så där Ja, det händer. Du, nu måste vi nu måste vi, liksom, nu måste vi prata jubileumsår. Det är ju fantastiskt. Jag så till kommunfullmäktiges ordförande får jag säga grattis i, i, i, i förskott då på något sätt. Hundra alltså, år, det är ju anseeligt eller hur? Ja? ja, visst, det tackar jag för. Ja. Men du ähm... Hur började det här egentligen då? alltså, alltså Själva förberedelserna för året, när, när, när liksom börjar man prata om det här? Jag inbillar mig att det är inom kommunorganisationer man tänker att det här måste vi på något sätt Ja, ja visst, det var väl 2015 som man tillsatte en liten kommitté bakom ja. att ingå ja. som lite styrgruppsordförande. Eh, så att, eh, då började vi, eh, vi hade ett, ett par eh, större möten där vi kallade till oss olika aktörer i samhället ja. och där vi diskuterade hur vi skulle lägga upp detta. Mm. Ja, och spännande. Och då, sen har det liksom rullat på då. Och då, då min fråga är, liksom så här, men du, alltså, är det, finns det något att fira då? Ja, det kan man ju ifrågasätta. Det är ju hundra år är ju i och för sig en bemärkelsedag. Men ja. det kan ju vara ett bra tillfälle att titta tillbaka på vad har hänt under de här åren. Och, det har ju hänt en del. Stan har ju till exempel ökat från dryga 5000 till. Ja. 15 000 i alla fall om man tittar på innerstaden. Ja, okay, ja. Den administrativa kommunenheten har ju ökat från också 5 till 19 000. Ja. Och någonting måste ju ha gjort att den här utvecklingen har skett. Och under tiden har det ju hänt en förskräcklig massa saker, naturligtvis. Eller hur? Va? Ja. Ja, men, och så, 1874 då kom Stambanan hit till Tranos. Och då Tranos, då, som inte hette Tranos utan Lövsta eller vad det? Ja, så, precis. Det, hur, det hette ju Lövstad på den tiden. Och det Sedan. var liksom bara ett vänkors egentligen? Ja, det var väl ett 40-tal hus som låg här ja. med Östra vägen. De hade ju kommit till till följd av att marknaden och torgplatsen hade flyttat hit från Säby ja, okay. runt 1845-1850. Så att, och då kallade man den här platsen Lövsta. Ja, efter ett soldathorp som låg här som hette Lövsta. Ja. Och sen tror jag att det var så att ja, det var ju Sveriges järnvägar eller vad det nu hette för någonting, Statens järnvägar. Och, och då fick det inte heta Lövsta för det fanns det redan ett, ett stopp någonstans på, på stambanan som hette va? Ja just det så då var man tvungen att hitta ett annat namn tyckte man och då tittade man ju på ja, stamgodset här i trakten det hette ju Tranås eller ja, Tranås där. Ja, just det. där det också fanns en avyttring som hette Tranås kvarn då, som låg vid kvarnen eller vid fallen här ja, i Svartåns utlopp i Sjönsommun hur som helst så blev namnet på station Tranos. Ja, just det. Men du, det här kommer ju hända en massa saker under jubileumsåret. Och just nu så är du djupt involverad i ett specifikt projekt, nämligen... Ja, det är det här bokprojektet. Ja. Redan tidigt i den här... När vi började diskutera hur vi skulle fira så kom man fram till att man skulle göra en, en bok eller ett bokverk. Mm. Och... På något sätt så blev det att jag fick hand om den där kommittén och där har jag då fastnat. <laughs> Okej, okay, ja, ja. Så att jag hinner inte med så mycket mer av planering Nej. inför jubileet. Men boken i alla fall räknar vi med att komma ut lagom till nästa jul, nyår. Ja, vad spännande. Du, vad, och Vad heter boken då? Har, har du en titel ja, nu eller har ett har arbetsnamn en, åtminstone? arbetsnamn nu som heter tranos genom hundra år Tranos genom hundra år Ja det, var, det låter ju inte så halva halvambitiöst Det låter ju helt ambitiöst ja, Det låter som det, ett praktverk Det blir någon form av praktverk Ja, ja det blir ju tre böcker i detta Okej okay. Och ska, vi, ska vi gå in lite? Ska vi beskriva lite? Alltså det här låter lite spännande. Har ni något, något skelett eller något sånt här? Har ni ja, gjort någon det disposition? Ja, det kan man väl Den Första boken den heter Ett nytt samhälle och omfattar då lite mer hands-on-fakta om vad som har hänt här. Bland annat blir det en politisk historia. Okay. Vem som har suttit var Eh, genom alla dessa år ja. och sen naturligtvis beskrivs industrins utveckling, mm. möbelindustrin persindustrin ja, Det blir också en nulägesbeskrivning av ja. Tranås näringsliv okay. Ja, idrotten ja. får eh, sin historia ja, men vi sträcker oss även utanför eh, stadens hankostör och, och beskriver eh, märkesgårdar eh, eh, slott Mm. Tre slott finns det i Tranås till exempel. Finns det tre slott i Tranås? Ja, det har jag. jag om det. Ett. Ja, vi äh? har ju Gripenbergslott ja. och sen har vi Brahella slott. Ja, just det. Ja, ja. Som om man minns om du, i daglig tal säger att det var ett slott. Mm. Fast det var ett jakt. Jaktstuga? En jaktstuga, jaktstuga <laughs> till ja. Greven. Eh, och sen har vi då Stadshuset Som många tycker är ja. Ah, det det. Alltså, om, om vi stannar lite vid Stadshuset Så det är ju en alltså, Stadshusets tillblivelse Är ju en fantastisk historia i sig alltså, Ja det är det ju alltså, det, vad, vad kan vi säga om den alltså, Vad kan vi säga om Stadshuset ja, man ser ju, alltså, hade ju Inget bra Stadshus när vi körde igång 1919, det var ju Gammalt och slitet redan från ah. början och man ser i kommunala handlingar att man började donera pengar till ett nytt stadshus redan redan år ett, alltså ja, 19, alltså. 19. Ja, och, okay. men det dröjde ju då ända till 1953 innan det kom att förverkligas ja. och då blev det ju någonting alldeles extra Ja, sannoliken, alltså det känns ju som att man har tagit en del inspiration från Stockholm Ja, det är väl ingen slump att det ser ut så för att de som vann den här arkitekttävlingen Stål och Langendal de jobbade ju i stadshuset i Stockholm på ah, byggnadskontoret okay. där. Ah, okay. och det ser man ju tydliga influenser. Ja, verkligen. Det finns roligt. Det finns en rolig berättelse i Stora Rundtaket också. Kan du den här? Ja, det var ju så att man hade väl planerat ett vanligt plåttak men idén kom att det är klart att vi ska ha ett koppartak och det fanns det inte pengar till för budgeten var redan då tight. Ja. Men det gjordes en insamling och man fick skänka pengar, de Tranåsbor som ville fick skänka pengar så man fick ihop pengar till merkostnader för ett koppartak. Ja. Och de som skänkte pengar, deras namn är för alltid ingraverat på taket. Alltså, det tycker jag är. Visst är det främt. Ja, det är kul idé. Det är jätteroligt, alltså. Du, har man inte varit i Stadshuset i Tranås, då, då, då har man faktiskt ett ställe att besöka. Ja, det är många som drar efter andra när de kommer in i den stora ljusgården. Ja, det är fantastiskt, fantastiskt fint. Plats. Du brukar vara utställningslokal. Du brukar vara en ganska levande yta. Ja, visst är det det. Det är ständigt utställningar på gång och inte minst också konserter och andra evenemang. Mm. Du, men jag tänker på det här. När man, när man, bildade, när man gjorde själva stadsbildningen, det var väl inte helt okomplicerat för att alltså, det här med att slå ihop, det har väl alltid varit ett problem. Vi ska prata lite mer om det. Men här kommer Lundell med en Cornelis låt. Jag har ett armband som är dit Det är plast och det är vid. Nu tänkte jag bara fråga dig Ska jag behålla det eller ej? Jag har ett armband som jag har gjort. Det är ditt armband som du har glömt var jag bor känner du nog till Kom hit och leta ifall du vill Kom hit och leta någon vacker dag För du är vacker och jag är svag Jag är svag för din blick är blå Kom hit och hämta ditt armband då. Hej, frågla. Oj, det där, det där var. Egentligen är det synd att spela Lundells version av Bibis Visa för Cornelis gör den fantastiskt bra på tio vackra visor och personliga Persson. En skiva som han spelade in efter att han hade varit och spelat in en film i Brasilien och så han var ganska sliten när han kom tillbaka men han repar sig på två veckor och sen... Ja, ska, du, ska du lyssna på en med Cornelis då ska du lyssna på den skivan. Ja, han är... Aldrig så bra som den. Men det ska vi inte lyssna på nu utan nu ska vi lyssna på Fredagsfrallan Och vi ska lyssna på Per Ulsbo. Vi pratar som är gäst här i Fredagsfrallan. Och vi pratar om Tronos som fyller hundra år som stad. Och där, redan där får vi en liten, en liten konflikt i det hela. Eh, Stadland. Det är ju en det är ju liksom en inbyggd konflikt i DNA nästan på något sätt som kanske är ännu tydligare idag med Sverige är det land där urbaniseringen fortfarande går snabbast i hela världen Hur var det då när man diskuterade sig fram var det ett motstånd till att att bilda Tranås stad eller ansöka om stadsrättigheter för jag menar, det, det, det var ju en sammanslagning, eller hur? Ja, det var ju en, man kan säga att det var en inkorporering som blev i samband med stadsblivande. Bara det ordet är ju inte så snyggt. Nej, ah. men det säger lite om dramatiken som ah. var då. För att det var ju så att Tranos Köping var ju i princip koncentrerad kring Storgatan. Mm. Och omgavs på alla sidor, dels av församhällena Åsvalehult, Ängaryd. Som tillhörde Säby Socken. Säby kommun. Och sen hade vi en samhällsbildning som hette Tranos Kvarns municipalsamhälle. Okay. Som låg eh, ja, norr om eh, citybildningen mm. då. Och omslöt kan man säga Tranos Köping i ett kvävande famntag. Oh. Alltså det famntag. Kunde inte växa åt något av köpningen. Nej. Även om man gjorde försök genom att köpa in. Man ägde i sig stora delar av marken på Tranås Kvarns eh, municipalsamhälle. Ja. Men man administrerade inte själva samhällena. Och det blev till slut eh, ohanterligt. Och eh, då väcktes tanken på att varför inte inkorporera alla de här eh, ytorna i eh, Tranås Mm. Köping och samtidigt ansöka om statsrättigheter Okej okay. Och vad hände då? Alltså det, det, ja, vi vet ju vad som hände Men vad sa man i Säby till exempel? Alltså ja, var, man, tyckte man, ju det här blir kul Det blev så att Köpingen skickade propoer till Säby kommun Om att utse Förhandlare, att mm. gå i författning Och förhandla fram ett avtal Om de här Inkorporeringarna och ja, det första propån kom väl 1906, men då var Säby kommun helt kallsinniga. Okay. Sen 1912, 1911, då började man väl inse att situationen var ohållbar. Mm. Så att då gick man ändå med på att inleda förhandlingar. Ja. Och det ja. gjordes utredningar redan på den tiden. Åh oh, herregud, finns. ja. Tror ser... det tror jag var något nytt påfund men det har funnits i alla tider. Ja det fanns ju då man utsåg eh, externa utredare redan ja. då som skulle beräkna ja. de ekonomiska effekterna. Ja. Var det KPMG på den tiden också? Nej det var man anlitade en herre från statsförbundet Eh, ah, okay. som nu mera heter SKL ja, ser så de gjorde en beräkning ja. och sen eh, man kom, i slutändan kom man fram till att eh, det här skulle eh, lösas genom att Säby kommun fick 10 000 om året ersättning okay. ja, ja. i eh, 20 år ja. och så ja, mycket pengar på det. Ja, det var, det var ja. oerhört mycket pengar och så fick man då släppa då 2,5 tusen invånare ungefär mm. till Köpingen. Ja. Men hade Köpingen trump något annat trumfkort än att man betalade för Så Fanns det liksom var det, var det station var det liksom eller var det... Ja, stationen låg ju i Köpingen. Så det var det liksom deras ja, trumfkort på men sätt trumfkortet alltså. var ju också att man skulle ansöka om statsrättigheter. Okay. Mm. vilket var oerhört statusfyllt på den tiden att vara en stad. Mm. Var det bara status eller fanns det också någon, någonting? Ja, sen fanns det vissa administrativa fördelar med att vara stad. Okay. Det var enklare att driva en kommun om man var stad. Heraldiken då, kom den kom alltså stadsvapnet kom den. Kom den i samma veva eller då, Ja, eller? det arbetades fram i samma veva ja. Så det är där liksom det är där vi kan se tranan. Om det nu är en tra, alltså om tranos vad ja. det nu betyder egentligen. Alltså ja. det här twistar ju det där om. Ja, namnet tranos har ju tvistats om och ja. det finns många förklaringar till det. Det är inte säkert att det är just fågeln som har varit namngiven. Nej, precis. Nej. Det kan ha varit så att örn till exempel hette Tranån eller mm. ja. och dess utlopp i sommen där då Tranånsäteri ligger, är ju ett os ja, just det. och att namnet har rå rötter ungefär som Västra Aros Västra ja, Västerås, västerås ja, eller Nidaros, där elven mm. rinner ut ja. i Västerhavet mm. Så att eh, namnet kanske egentligen skulle vara varit... Vi kanske skulle ha hetat eh, Tranaros. Ja. Ett vackert stadsnamn. Ja, det är jättefint. Det, det är inte för sent att byta. Nu är namnbyte ju lätt ja, nu har jag förstått det. Ja, på städer har vi nog ingen erfarenhet nej, av här er landet. Men någon måste vara först. Du, <laughs> jag tänkte på det. Jag tänkte på det. Ehm, för, för Stadskyrkan var ju stark nere i Säby. Ja. Eller? Det var, jag menar, det, men men här, alltså, här var det ju frikyrk, frikyrkligt. Var det redan det då? För kyrkan här i Tranos är ju ja, en ganska en... sen företeelse. Eller stadskyrkan en sen företeelse. Eller? Ja, alltså stadskyrkan här i Tranås byggdes ju inte före 1930. Ja. Och det har vi också ett kapitel med i boken där vi beskriver den processen varför Tranos fick sin stadskyrka så sent. Ja. Alltså frikyrkorna var ju väldigt starka tidigt. De etablerades väldigt tidigt här i staden, ja. redan på 1860-talet. Alltså så. så tidigt till och med? Kom nog de första okay. och Frälsningsarmen etablerade sig också väldigt tidigt det var förresten en av de första kommunalmännen han kom hit som frälsningsofficer bror Frid Själott han var utbildad frälsningsofficer och kom hit och startade upp var med och startade upp Trarnås frälsningsarmer, kyrkan där satte när jag var grabb så ville jag bli äh, bättre soldat i armé eller vad det nu hette. Jag tyckte de hade så snygga uniformer. Ja, ja uniformer har nog varit en lockelse för ja, många. Jag tror det. Men det ja. Av med det, även det. Ja, ja. Men, men då fanns det ett motstånd då från ifrån, eh, frikyrkorna? Då? Ja, redan i början av 1900-talet så bildades ju en eh, förening som hette Tranos i äh, kyrkobygnaden Citranos vänner, jag tror den bildades 1906 mm -hmm. som äh, samlade in pengar och hade nog fått in en hel del pengar till 1912 när äh, man gick fram och försökte få ett tillstånd och börja mm. bygga men äh, man äh, sa då från äh, ledningens sida här att äh, nej vi klarar oss bra med äh, kyrkan i Säby mm. så att äh, det kom att dröja ända till 1930 innan ja, planerna det, blev verklighet. Det, det är lite anmärkningsvärt nästan. Ja, ja men för den blev ju också att vi fick en kommunal kyrkogård. För man var ju tvungen att lösa den bit Ja, alltså, och det är ju också till Stock, tillsammans med Stockholm är det helt unikt. Ja, Eller hur? på det viset är vi helt unika i och med att kommunen här var tvungen att ordna lokalt en kyrkogård inne i tätorten. Som man då fick ta hand om från kommunens sida. Vilket var inte förekom egentligen på den tiden utan det var en kyrklig ja. du, eh, alltså det, vi, det Vi kan ju prata mycket som helst om det här. Då. Det, det finns ju hur mycket som helst. Ja då. det finns mycket. Alltså, och, och, och, och, och, och Allt det här som vi pratar om eller mycket av det som vi pratar om det, det kommer man kunna läsa i de här böckerna också då. Ja, det kommer att beskrivas. Hur går, själva, hur går själva arbetet till nu då? Är, är, är det många författare? Och, eller hur, hur, och är det redaktör? Och, hur, hur? Ja, vi har ju en liten redaktionskommitté som Aha. tittar på de bidrag som kommer in. Vi har ju några författare som har skrivit mycket. Ja. Bland annat Per Rydén med rötter i stan här. Mm. Hans pappa var ju kommunalman på 40-50-talet. Okay. Han har skrivit väldigt omfattande berättelser. Ja, spännande. Ja. Och varit lite ledande när det har upplägget och bokverket också. Okej, ja. Okay, ja. Och vi har även en, en utbörding, Magdalena Gram som har sin, haft sin verksamhet uppe i Stockholm och har deltidsboende här i Tranås, som ah, okay. på ett inträngande sätt beskriver bland annat Herman Norman. Det vågar jag påstå ah. bli ett... Hur stor är, ett, det är väl det... står Tranås konstnären? Ah, ja, ja. Ah. Det är, det är kanske mest omfattande beskrivning av hans verksamhet som ah. har skrivits Oj. efter eh, Hård av eh, avhandling. Ah. Ah. Med fantastiskt fina bilder blir det också på hans verk. Ja, ah, spännande. Det där ja, det... lät ju som du var lite extra i för. Ja, ah. det, ja ah. det blir bra. Mm. Jättebra. Ah, okay. Vad kul. Är det några fler som vi ska nämna sådär så, att vi, så att vi inte går härifrån nu? Utan att, det någon, någon, någon mer, något mer namn Vi ska droppa Ja vi kan ju droppa Några Tranåsbor i Försikringen ja. Som har skrivit om sin Uppväxt ja, det är och kul. Vi har ju till exempel Den stora musikern Ville Sundling ja, ja, Han har skrivit kul. en utomordentligt Trevlig Berättelse om sitt Unga musikliv här i Tranås Och sitt liv på världens Konsertscener vi har också Lennart Bokvist, en gammal Tranåsbo som mm. blev läkare som är, bor i Röhälla på somrarna. Okej. Okay. Som har skrivit en intressant betraktelse om <coughs>, olika saker här i Tranås. Okay. Vi har före landshövdingen Ingmar Skogö som berättar om sin uppväxt här. Oh yeah. Och, eh, ja. ja. Jag ser, jag ser. det, det finns, tätt, tätt, tätt, tätt där. Ja. Ingen nämnd, ingen glöm säger vi nu då. Vi har ju nämnt några. Men, men inga är glömda eller hur vi ska uttrycka oss. Nej, sen har vi ju också en del lokala förmågor. Ja. Som i vanlig ordning skriver väldigt trevliga berättelser. Ah, gud, Storboj och ju ja. fast. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Kjell <gå> Ja, Kjelle har ju en skrivårdra som är fantastisk faktiskt. Ja, den gamla ishockey och ishockey Ja, vad kul. Vi tar sig an idrottshistorien. Men du, nu har vi, vi har ju pratat nu om personer som är med och, och, och, och skriver i boken. Men vi måste prata, ska vi plocka några ur persongalleriet under de här hundra äh, åren? Tranos. Äh, Tranås profiler. Skulle du Om du fick välja ett par, vilka skulle du ta till att börja med till exempel? Ja, vi har ju. Ja, man kan ju nämna till exempel KG Andersson. Ja. Ah. Elis K.G.s far. Ja. Ah. Det var ju egentligen han som drog igång pinstolstillverkningen här i Tranås som kom att bli den industriella grunden för möbelindustrin. Mm. Han var tydligen en, eller jag har förstått att han var väldigt målmedveten och eh, av samma kaliber som eh, sin son. Men det var egentligen KGs far som gjorde att eh, industrin kom att etableras här för att det var han som sköt till pengar till den allra första fabriken. Ja, <här> Okej, okay, ja. Det brukar alltid finnas en pappa i bakgrunden någonstans. och en mamma. Ja, ja. det har du en Ja, intressant. Beslut. Ja, spännande. En, en industriprofil, ja. men också en, en... Eller framförallt en industriprofil, eller? Ja, det kan man ja. säga. Mm. Och en annan sådan var ju naturligtvis eh, Skindavid ja. eh, David Johansson ja. som eh, 1917 startade Tranås skinbrederi. Mm. Och eh, före honom har vi ju Fritz Lundberg, vars företag också kom att bli... Eh, Väldigt stort Ja Vem var Fritz Lundberg då? Ja det var ju en skidbredare och pelskille som ja, okay. kom hit och utvecklade ett Ja, världsomspännande företag kan man nästan säga mm. Men alla pälsföretagen fick ju problem och har dessvärre försvunnit Ja det är Dess bättre tycker ja. många Ja det var ju ett dråpslag för Tranås när 25% ja. procent av arbetsmarknaden i princip försvann över en natt. så kan man ju nästan beskriva det så Ja, det var ju några år det gick väldigt fort ja. ut för ja. den branschen. Men som tur var så fanns det andra delar av industrin som gick bra på ja. den tiden. och kunde suga upp det friställda folket. Ja. Du, gillar du Jerry Williams? Ja, det är väl lite... Det är inte din favorit? Ansvar, Nej, han, är han är lite äldre än vad du han är. Han kan vara ett kul. Han, han är gjort... lite äldre än vad du är. Ja, något kanske. <laughs> vill du stoppa det och sen ska vi runda av lite här också. Här kommer Bopalina med Jerry Williams. <fri> Like, like a bogo goes take a bubbleena bubbleena bubbleena bubbleena bubbleena bubbleena bubbleena bubbleena bubbleena bubbleena bubbleena med Jan Holborn. God morgon. Önskar Hits FM. Nu Hits FM. lyssnar på Fredags för alla morgontidig radio talkshow här på Hits FM 97,8 och just nu så plogar de precis utanför radiostudion så hör det. Det är mycket snö ute. Behöver du inte köra bil idag så gör inte det. Det här är en perfekt start på, på helgen brukar vi säga. Vi försöker, försöker skapa en lite bättre värld innan redan klockan åtta på morgonen. Har vi lyckats med det frågar jag dagens gäst Per Ulfsson. Har vi skapat en bättre värld du och jag tillsammans här på morgonen? Ja vi har väl i alla fall skapat, förhoppningsvis skapat ett lite eh, ökat intresse för Tranos tidigare värld. Ja. I och med att vi har pratat om hundra eh, år i Tranos. Det här är ju rätt intressant för att man brukar säga så här man ska titta genom vindrutan men man ska vara nogsam med att titta i backspegeln. Det är först då man liksom hittar vägen fram. Ligger någonting ja. i det faktiskt? Ja visst, det finns många varianter på just det ordspråket. Jag såg när jag var i Amerika att man hade huggit in på stenfoten där på Nationalarkivet i Washington. Där stod det att det förgångna är prologen. Ja. och det stämmer ju verkligen till eftertanke att för att förstå vart vi är på väg så måste vi kunna vår historie. Ja men det är klokt och Buddha sa det enda bestående är förändringen. Det är också rätt intressant. Ja det är också att... det är intressant. Du eh, Per stort tack för att du tog av din tid och besökte oss på fredagsfrallan eh, nu fortgår eh, planeringsarbetet eh, inför jubileumsåret nästa år kommer det bli något stort kalas och baluns och sånt här eller? Ja jag är inte med i den absoluta Nej. ledningen nu längre Nej. men jag tror mig veta att det kommer att bli extra festligheter i samband med den här näringslivsveckan vi brukar ha i ah, slutet okay. på maj början på juni. Ah. Det blir nog en rejäl tillställning i år med temaväcka och jubileumsfestligheter. Ja. För alla Tranosbor. Ja, Det finns ju så massa spännande saker. Man, det borde vara en massa hemvändare aktiviteter. Alltså jag inbillar mig att jag kan tänka mig att många ideella föreningar kommer att involvera det här och Ja, vi har här ju sagt också. att vi, idrotts, idrottsföreningar, kyrkor med flera, de är välkomna att presentera lite större arrangemang just nästa år för att eventuellt kunna få något bistånd till genomförandet och jag vet det en del på gång redan faktiskt. Ja, och jag vet du sa det, jag vet det innan vi är sända idag förvisso så, så firar vi att Tranås blir stad men det här, är, det här är ett firande för hela kommunen eller hur? ja precis vi blev ju visserligen stad 1919 men full, fullt kommun som det ser ut idag blev vi ju egentligen inte för 1971 när de sista kom in Linder och sa då. Men vi vill ju inkludera hela kommunen i ja. det här firandet? Självklart. Ja. Du. Då tänker jag så här. Om man nu är intresserad av det här och, och, och, och så. Vem, vem, vem ska man kontakta så att, ja, men Vi skulle vilja göra någonting. Är det, är det tronos. United eller ska man slå dig en signal eller ska man prata med kultur och fritid eller ska man gå upp till Anders Villander och säga eller hur? hur? om man liksom känner att det här vill vi vara med i nu också vi, vi, vi, vi, hur ska man tänka? Ja jag skulle då rekommendera att man talar med antingen Anders Villander eller man kan gå in till Tranos direkt och säga ja. att man har grejer på gång eller man kan höra av sig till mig också så kan jag förmedla Ja Ja, att eh, ju mer det händer nästa år, ju trevligare blir ja. det. Och, och det, man kan se det som ett knytkalas, eller hur? Där alla liksom... Ja, det är väl så vi vill se det. Ja. Alla ska vara med och bidra. Vad ja, bra. Du, jag brukar alltid avsluta med ett ord för dagen. Och jag, tänkte, jag tänkte då, vet du att idag är det 1989 den, idag, den 2 februari. Det var då som jag blev jordfrästare i, i Linköping. När den snurrade sådär. Men den... den... Den, den flyger ju Mera på gott och ont. Men jag tänkte skicka med ett ord för dagen. Och då tänkte jag just det här med att alla ska känna sig... Alltså även fast det är stad så ska alla känna sig välkomna. Och då, då tycker jag den är så fin den här. Strax utanför den stora staden stod den väldiga naturen. Och hade gott om tid. Ta er tid. Gå en skogspromenad i helgen. Tack Per Ölsbo för att du har lyssnat eller varit med och pratat och tack för att ni har lyssnat. Sköt om dig Per. Ja, tack ska du ha. Och du vet, grattis i förskott mm. Tranås men också grattis i förskott Per till bemärkelsedagen här i mars. Ja, tack du. Ja. Vi fiskar måste ju hålla ihop. Ja, det måste vi göra. Ha, ha, det, bra. Om jag är ha det bra. Tack. Hej.